כי לא היה גשם בארץ. ויהי דבר אדוני אליו לאמור. קום, לך צרפתה אשר לצידון, וישבת שם. הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום, וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה, ויומר, קחי נא לי מעט מים בכלי, ואשתה.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 ויאמר אליה, תני לי את בנך. ויקחהו מחיקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיתתו. ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני, אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הראותה להמית את בנה? ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו, ויחי. ויקח אליהו את הילד, ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאימו. ויומר אליהו, ראי, חי בנח. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זיידעתי. כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת.